Ми б з радістю, але апарат один на всю клініку, а хворих безліч. Світланочко, втрутився професор. Яка може бути черга, якщо йдеться про матір самого Валеріана Альбертовича? Запишіть на завтра. Я домовлюся особисто. Раїса випливла з кабінету, Наче крейсер Аврора Горда, радісна І зовсім хвора От він виявляється Хто її зять От вона хто Його теща Ой Бачила б Зойка Із сусідній вулиці Як її Раїску Немов королеву Веде повщергу медсестра і проводить до самих сходів. От тільки що той професор казав про проблеми? Раїса занепокоїлася. Так, здоров'я – це основне. Вона зовсім себе не шанує, готуючи їжу для всієї сім'ї, прибираючи квартиру, гнучи спину на цій величезній кухні. Ні, нехай повертається ота чистюля Регіна. Хай готує, хай встає раненько. Їй, Раїсі, тепер не можна. Вона повинна лікуватися. У неї ці, їх, проблеми. Біля будинку бабусю зустрів Альбертик. Він вигулював Герду. «Буля, ти ходила до лікаря? Що він тобі сказав?» «У мене проблеми, синочку. Треба лікуватися. Але ти не помреш? Ні, ні, Алюсю!» Та в самої несамохідь закралася думка. А раптом професор приховує – Раптом це такі проблеми, від яких помирають. Малий пригорнувся до бабусі. «Буля, моя булечка, ми тебе вилікуємо, правда, Гердо?» Герда махнула хвостом і стала осторонь. Вона не хотіла брати участь у цих іграх із хворобами. А Раїсі гра... Дуже сподобалася. Чи не щодня вона ходила здавати аналізи, проходити обстеження, часом приємні, як от кардіограма чи ОТ з ультразвуком, часом болючі. Після того клятого зондування вона три дні почувалася направду хворою. Закінчивши тривале обстеження, Професор поставив купу діагнозів. Хронічний гастродуоденохолецистопанкреатит, гіпоксія міокарду, сольовий діатез. Призначив лікування. Берегти себе, дотримуватися дієти, уникати важкої роботи і стресів. Пити пігулки. Раїса винесла себе з кабінету, мов, кришталеву вазу. А професор глянув у слід і позміхнувся. Тактика правильна. Якщо те, що Аршавського хоче хворіти, хворобу ми їй знайдемо. І не одну. Вікторія, прочитавши висновок професора, полегшено зітхнула. Слава Богу, мати здорова! Ці всі хронічні гастродуодену штуки є у кожного жителя планети. А як не у кожного, то через одного. Ніхто від них ще не вмер і ніхто не вилікувався. Зате тепер є поважна причина перепросити Регіну Олександрівну. Раздел 8